«Босе, а чому у вас таке кисле обличчя?» – увірвала мої думки Ліна. Я посміхнувся і відповів їй реплікою з «Вбити дракона». «Зима буде довгою». «Побачимо», – посміхнулася у відповідь дівчина. Повернувся додому пізно. Після мітингу Ліна потягла мене до студентського грутожитку. Дорогою ми зустріли багато знайомих. Від ректора Миколи до тих давніх друзів, з якими я давно втратив зв'язок і вже не сподівався зустрітися. Дивно. Але саме цей Майдан посприяв нашій зустрічі. Микола запропонував завітати до нього, адже настрої були різні. Молодняк, загорнутий у прапори, гув, наче штормове море і прямував до гуртожитку. Нам же кортіло обміркувати ситуацію у спокійній, затишній атмосфері більш цивілізованого, тобто Миколиного помешкання, що розташовувалося у центрі міста. Тим більше, що той зателефонував дружині і замовив вареники. Отже, компанія, котра вже набрала людей з о 15, розкололася. Шмокнувши мене в щуку, Ліна пішла зі студентами. Ми з Миколою і ще парочка наших знайомих пішли грітися варениками. Я зловив себе на думці, що не встиг розпитати Ліну про несподіваний від'їзд Марини, але зрадів, що стримався. Занадто цікавим було те дівчисько. Домовились зустрітися наступного дня на Майдані. І розбіглися по клубах за інтересами. У Миколи гомоніли до півночі. Зійшлися на тому, що давно пора, що риторику варто змінити, і що поступки мають бути інакше, інакше банду геть. Все здавалося простим і зрозумілим. Я радів, що події, котрі застали мене в Україні, затьмарили і, дякувати Богу, звільнили мене від необхідності розповідати про Америку, про фестиваль і про невдалі пошуки колишньої дружини. Щоправда, Микола поцікавився, чи повернеться до викладання на курсі Єлизавета Тенецька, на що я коротко і чесно відповів, що Єлизавета Тенецька – тимчасово в Америці, і, здається, має там цікаві пропозиції. Чи повернеться – не знаю. Додому їхав опівночі в таксі. Цього разу політінформацію водію проводив я. Дебати закінчилися на тому ж подвір'ї і тим же жестом, котрий цього разу зробив я. Помахав у повітрі стиснутим кулаком. «Но пасаран!» Цей водій – і сумнівом похитав головою. «Нічого не вийде. Покричимо та й розійдемось». Ну, хіба що водилам робота буде. Народу багато. Мати не лягала. Зустріла мене тривожним і докірливим поглядом. Мовляв, ну от, тільки приїхав і вже вбіга. Але не сказала нічого. Потайки потягнула носом повітря, так, як робила колись, аби відчути, чи я тверезий. Я поцілував її. Все в порядку, ма. Я був у Миколи, на варениках. Вона заохкала і, повівши на кухню, показала мені цілу гору таких самих вареників, тільки вдвічі менших і делікатніших, наших, родинних, котрі вона покинула ліпити після смерті батька. Стояти перед ними було неможливо. Особливо після американських гамбургерів і різного роду кухонь народів світу, серед яких я жодного разу не бачив ані вареників, ані борщу. Наліг на страву під пильним маминим поглядом. Вона сиділа під першу щоку, як це, певно, роблять тисячі, а може й мільйони матерів світу. «Я дивилася телевізор», – сказала вона. «Що там відбувається?» Я коротко пояснив, не турбуючи подробицями. «Твій тато був комуністом. Не думаю, що він підтримав би виступ проти влади», – обережно сказала мати. «Однаково вирішуємо не ми». «Побачимо», – сказав я, і, втомлений попередніми дебатами у Миколи, перевів розмову на інше. На те, до чого спонукала затишна домашня атмосфера. «Ма, а що було зі мною в 2005-му?» «Я був дуже нестерпним», – вона посміхнулася лагідно. «Та ти завжди був нестерпним. Ну, що було?» Заходив до нас дуже рідко. А коли заходив, спиртним від тебе тхнуло, я не покоїлась. А потім це безглузде одруження. Потім, сам знаєш, ти хоч щось там з'ясував у тій Америці? Ні. Ну, так тому й бути. Не варто ворушити минуле. Вона помовчала тим красномовним мовчанням, за яким, я це добре відчував, крилося запитання чи зауваження. Потім наважилась. А от Маринку втратив і прискіпливо поглянув на мене. А може ти Мартопляс, синку? Бабі? Я засміявся, обняв її. Ну, звісно, «І немає на те ради!» Вона жартівливо відмахнулася, погнала мене до ванної. Час був пізній. Уже засинаючи в сусідній кімнаті, там, де, за словами матері, часом ночувала Марина, я подумав про готель «Дніпро» – сто доларів і «Превера». Останнього я ще досі міг цитувати по пам'яті – Два перших фактори лежали поза межею того питання, яке я поставив матері. Наступного вечора, який видався теплішим, ніж минулий, я з задоволенням ходив у натовпі біля стели і альтанки на Майдані. Горіли вогні і вогники. На узвищі біля альтанки виступали поети і співаки. Брали слово всіх, хто хотів. Весела, збуджена юрма з вдячністю вислуховувала кожного. По периметру Майдану стояв досить ріденький ланцюжок міліціонерів.